і здивовано охнула, помітивши кров на внутрішній стороні стегон. Це не могло бути критичними днями. Цела добре пам'ятала. То що ж це було? Хіба що те, чого вже ніяк не можна припустити? Розгублені сірі очі звелися на Олеся. Він приступився ближче, пригорнув її до себе і голублячи, прошепотів, обпікаючи гарячим диханням шкіру на скроні. «Я ж казав тобі, мій світлячку, головне – це невинність душі». Глава шістнадцята Пройшло ще два тижні, сповнених жагучого, пронизливого щастя, забороненого щастя. Останнє Лана відчувала все гостріше щодня. Вона вже не була певна, чи хоче піти звідси. Зате в тому, що і залишатись їй не можна, переконувалась на кожному кроці». Милі мешканці Зорева ледь не кидали в неї камінням. Лана підозрювала, що і до того недалеко. Коли вона йшла вулицями міста, від неї не тільки люди, але й коні сахалися. Злостивий шепіт за її спиною став незмінним звуковим фоном її прогулянок, особливо тих, у яких її супроводжував не король, а мама Ганна чи Зоряна. Дні бували важкими, а ночі – прекрасними. Світло, якому вклонялася вся рутенія, не дуже благоволило до лани. Темрява була куди більш прихильнішою до неї. Дні Олеся належали державі та королеві, світлані належали ночі. П'яні, вже серпневі, тут серпень прозивався врожайником. Ночі, заціловані, заголублені донестями, їх лана любила. Кожна чекала із завмиранням серця, і кожна могла стати останньою для них із Олесом. Лана це знала. Одного разу, повертаючись на світанні до своїх покоїв, вона почула, як сварились романи Зоряна. І, причаївшись в одному з невеличких хальковів, що були рясно розкидані по замку, не би навмисне для таких випадків, вирішила прислухатись. «Я забороняю тобі водити з нею дружбу», – вигукував радник гнівно. «Щоб ти близько не підходила до неї, чуєш мене?» Про кого він говорив, здогадатися було неважко. Світлана дуже зацікавилась відповіддю Зоряни. «Я чую тебе, мій пане. Тебе чую весь замок, якщо не все місто. Ти виконаєш мій наказ. з якого це дива? Хіба я вже твоя раба? Ти купив мене, пане?» «Які ще накази ти маєш право мені віддавати?» «Зоряно!» – в голосі радника пошулося благання. «Так буде краще». «Для кого?» А тон, яким це мовила її подруга, аж видзвонював кригою. «Для всіх». О, звісно, для тих боягузів, що спершу ледве не падали перед ланою навколішки, благаючи врятувати короля. А коли вона все зробила... Відвернулись від неї, немов від пранцюватої. «І ти хочеш, щоби я так вчинила, Ромку? Щоб зреклася дружки? І ти мене любитимеш такою?» «Та вона ж звабила короля», – не відступався Роман. «Залюбила його в себе, змусила забути присяги, і ти захищаєш її?» «Ти що? Насправді віриш, що можна до чогось змусити дорослого мужчину? Залюбити його в себе?» І звабити без його бажання? Зоряна шумно зітхнула. Боюсь, якби весілля відбувалось нині, Із чорного лісу ми з тобою не повернулися б. Кохана, не кажи так. А як мені казати? Своєї клятви я дотримаю. А яку ж зламав король? Ромко замовк. Ну що ж ти, мову відібрало. То я зараз нагадаю. Зоряно. «Та годі, буде з мене фальші. Він дбає про країну?» «Дбає». «Що, він усунувся від справ державних?» «Аж ніяк». «Чи кохання заважає йому виносити справедливі присуди? мислити ясно та неупереджено?» «Ані скільки?» «То чому б вам усім просто не дати йому спокій? Йому і лані!» «Аж шлюбні узи!» «Вони священні!» «А ти піди!» Голос Зуряни змінився із сердитого на вкрадливий. І нагадай про це королеві. То все плітки, сторожко випалив Роман. Жінка засміялась. То ти ще й сліпий? Ти не боїшся, що тебе скарають за наклеп на королеву? Мене? А в чому ж наклеп? І хто це чує? Чи, може, ти ще й викажеш мене? Зоряно. «Як ти можеш припустити?» «Романе, прошу досить же квоктати. Уже сонце зійшло, мені пора ставати до роботи». Після свого весілля Зоряна отримала підвищення, і тепер, як управляюча, наглядала за всіма покоївками замку. «Ті ліниві дівчиська тільки й знають, що накидати на хлопців вабним оком. А як до праці, то шукай їх, як мишей» по темних норах та глухих кутках. Де всі подінуться, а скоро бал великого врожаю, і роботи в палаці стільки, хоч би впоратись. Люба, я просто не хочу, щоб у тебе були неприємності. Я теж цього не хочу, серйозно мовила Зоряна, вже відходячи. Її голос, віддаляючись, розчинявся у глибині коридору. Але і від Лани не відступлюсь. Що судилося, того не минутий. Залишившись сам на сам, Ромка ображено пробормотів, якраз зминаючи альков, у яким принишкла Світлана. Я, мабуть, вкрай поганий радник. Моїх порад ніхто не слухає, не кажучи вже про накази. От лихо. Того ж дня, завітавши до урочища Ткаль, Лена довго допитувалась у годувальниці, Чим зоряні загрожує дружба з нею? І що взагалі тут коїться? Проте мама Ганна виявилась тою ще партизанкою. Практично на всі питання вона відповідала «Я не можу цього сказати». Так твердо, що всі подальші розпитування були лише марнуванням часу. Втім, одну вельми цікаву річ Лана все ж дізналась. Королева Ія була донькою Світозара, якого ткаля Ганна давно і затято ненавиділа. «Це давній звичай», – говорила годувальниця, аж зубами ляскаючи від приязності при згадці про Світозара.